Antingen direkta bibelsitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. tunga i min mun. Det är en stor glädje att få läsa Apostlagärningarna högt för dig och kommentera lite grann. Apostlagärningarna, den heliga andes gärningar genom de första kristna. Och vi har kommit till kapitel 13 i det här programmet. Det handlar om att kristna människor går ut och gör det som är Guds vilja. Jag vill gärna innan jag kommenterar lite mer och börjar läsa Sjunga för dig min egen sång, Jesus gör med mig vad du vill. du, vill ha mig till. Jesus, Jesus, mig du vill. i kapitel 12 som vi läste i förra programmet så står det också i slutet om början på den viktiga församlingen i Antiochia, som var Romarikets tredje största stad i sydöstra nuvarande Turkiet och där det fanns en stor judisk befolkning. Och staden blev en centralpunkt för den växande kristna kyrkan. Och där var det ju alltså både judar och hedningar grekiskt talande i samma församling. Och kapitel 12 avslutas med överskriften som gäller också för 13 kapitlet: Om att Barnabas och Saulus sänds ut från Antiochia. Men det står så här. Om ett uppdrag som Barnabas och Saulus hade i Jerusalem att lämna pengar till hjälp åt nödlidande i judén i Jerusalem, sagt Och så står det i vers 23 eller 24 och 25, sista delen av 12 kapitlet: Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. När Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog då med sig Johannes som kallades Markus. Och så står det i trettonde kapitlets första versar så här I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare Barnabas Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterbroder till landsförsten Herodes samt Saul. När de tjänade Herren och fastade, sa den heligande, Avskilj Barnabas och Saulus åt mig, för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sedan ut dem. Och innan jag kommenterar lite grann så lyssnar vi till Marcus och Karla Lorna Green som sjunger Du missionär som går ut. I de här namnen som nämns i början av trettonde kapitel så är det ju ett intressant och ett mångkulturellt team. Eh, Barnabas han var ju en levit från Sypern, bodde alltså utanför själva Israel. Simeon. Som kallades Niger, han var en förmodligen mörkhyad afrikan. Niger betyder svart på latin. Manaen han var fosterbror till Herodes, försten. Och uppväxt i de fina kretsarna vid hovet. Lucius från Cyrene, ett latinskt namn. Han var säkert romare alltså. Saulus. Paulus, fariseen och fullblodsjuden som var mycket lärd i gamla testamentet. Vilket intressant och mångkulturellt ledarteam i den här församlingen som var den första församlingen som hade både judar och hedningar i sig. När de nu är i fasta av bön, är förmodligen i en gudstjänst, så ger anden dem vägledning. Att man ska avskilja Barnabas och Saulus åt uppgiften som den heliga ande Gud själv har kallat dem till. Man avskilde, man skickade dem, man la händerna på dem, man fastade lite till och man bad och la händerna på dem och skickade ut dem. Och att de skickade ut dem det innebar också, det ser vi i andra texter, att man gav dem lite respengar så de skulle kunna klara sig ett stycke på vägen. Det är ganska intressant att man lydde den heliga Andes vägledning och skickade ut sina bästa. Ibland kan det vara skönt att skicka broder Tiatus eller syster Gnella en bit bort. Men nu var det de bästa man skulle skicka. Församlingen skickar det bästa man har till missionsarbetet. När jag har arbetat i församlingar så har jag sett och jag har också läst om det i många sammanhang att det är bra om församlingens pastorer och ledare finns involverade själva i missionsarbetet. För kanske Tjänst tidvis i andra länder så har jag haft ett till exempel. Jag har arbetat som pastor i Sverige mest men varit utsänd som missionär till Indien vid ett par tillfällen under sammanlagt två år. Och jag har mellan varven varit heltidsmissionär i de ryskspråkiga länderna ibland på halvtid och ibland på deltid. Och samtidigt haft pastortjänst och arbete hemma. Det är viktigt med den här kombinationen och att de som leder församlingen hemma också är engagerade i missionsverksamheten i andra länder. Här ska vi höra familjen Hagenfors gå ut i hela världen. Vi Låt människor få veta Den gärning som blev jord Förstå att jag har fått all I himmel och på jord Uppdraget som jag har fått Vill jag vara trogen i I stort som smått Jag vill sprida det du gjort Till minsta lilla ut i hela Veta, den gärning som blev jord förstod att jag har fått all makt I himmel och på jorden. att jag har fått i himmel och på jord. Förstå att jag har fått i och på jord. Då läser jag vidare från trettona kapitlet från fjärde versen. Och rubriken här är på sypen. Utsända av den heliga ande gick de ner till Seleucia och seglade därifrån till sypen. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. Sedan reste de över hela ön ända till Paphos. Där träffade de på en jude som utövade magi, en falsk profet vid namn Bar-Jesus. Han höll till hos ståthållaren Sergius Paulus som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Elymas, trollkaren, det är vad hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra ståthållaren från att komma till tro. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den heliga ande och spände ögonen i honom och sa, du djävulens son, full av allt svek och bedrägeri och fiende till allt som är rätt, ska du aldrig sluta att förvränga Herrens raka vägar. Nu kommer Herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen. I samma ögonblick föll tycken och mörker över honom och han irrade omkring och sökte efter någon som kunde ta hans hand och leda honom. När ståthållaren såg det som hände kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Jag kommenterar lite här. När Barnabas och Saulus nu reser iväg och... Börja med att resa till Sypen som är Barnabas hemtrakter. Då har de med sig den här unge mannen Johannes Marcus. Son till Maria i Jerusalem som man hade bönemöte hos och som man hade en av församlingsgrupperna i. Han blev lärling och fick fostran. Han var ett framtidshopp. Och fick se och vara med andligt starka ledare nu med sin släkting Barnabas och med Saulus Paulus. Och Johannes Markus han eh, finns med och nämnd i Nya Testamentet vid några tillfällen. Och det var också han som har skrivit Markus evangelium där man tror att det kanske var Petrus som senare knöt Markus till sig och berättade för honom om Jesu liv och gärning och på något sätt att Marcus fick på så sätt utforma ett evangelium som var ganska mycket inspirerat av Petrus. Så är i alla fall tankarna hos många teologer. Här ska vi höra en intressant och ovanlig sång med Camilla och Mikaela Lahall Glädjen tillsammans, och det handlar just om detta att vara tillsammans med andra människor och prisa Gud och glädjas och tjäna Gud Glädjen tillsammans mm. Jag har dig unik Inte någon annan lik Älskad, accepterad av din far Du får vara den du är Tjäna honom där du är Gud har lovat vara med dig alla dag glädje glädje att vara tillsammans You Hoppet till världen Bara hans vän Ofta aldrig låt Så låt kärleken Få driva dig Att gillig Gud, Gud har gett till dig För Gud vill Att vi ska bära brott Glädj Glädj Glädj Glädj Glädj Yeah, you're for you guys. Så läser jag vidare i trettonde kapitlet och nu är det från trettonde versen och där är rubriken i Antioquia i Pisidien. Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Paphos och kom till Perge i Pamfylien. Och Perge var provinsen Pamfyliens huvudort belägen nära dagens Antalya på Turkiets sydkust. Det var en kommentar från mig. Och så läser jag vidare i trettonde versen. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Själva fortsatte de sin resa från Perge och kom till Antioquia i Pisidien. Det nämns alltså i texterna här två Antiochia: Storstaden Antiochia och här en mindre stad, Antiochia i Pisidien i centrala nuvarande Turkiet. Och det är alltså inte samma stad som det stora Antiochia. Jag kommenterar lite kort här innan jag läser vidare. Johannes Markus lämnade dem och återvände till Jerusalem. Det har funnits många teorier. Varför åkte Johannes hem? Jag har läst kommentarer att panfylien var lite osäkra trakter. Det fanns mycket stråtrövare och farligheter i bergstrakterna där. Var det någonting som hände som skrämde Johannes så att han tyckte att det här var... För tuffa tag. Eller var det för att Paulus tog över som ledare mer eller mindre. För det står ju här i 13 versen. Först så är det ju Barnabas som är ledare för det här missionsteamet. Men sen efter den här händelsen när Paulus tar i tur med den här trollkaren och uttalar Herrens dom över honom. Så står det sen Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Pafos och kom. Det verkar som om Paulus, han liksom växer till när han kommer in i det som är hans rätta kallelse att vara en pionjärmissionär, en apostel som grundar församlingar, som predikar på nya platser. Och det finns ju liksom ingenting i Bibeln som Peka på att Barnabas är avundsjuk på Paulus. Nej, Barnabas var den som såg värdet till Paulus och visste om den kallelse Gud hade till hans liv. Och som sökte upp på honom, som först tog honom till sen när han kom till Jerusalem och ingen ville liksom ta emot honom så så sa Barnabas, det här är ju en herrens tjänare som Gud har frälst och honom ska vi inte vara rädda för utan vi ska ta hand om honom. Och sen hade ju, när Barnabas blev sänd till Antiochia till den växande församlingen där så kom han dit och verkade först själv och sen så tänkte han, ja men här skulle Paulus passa bra. Och så åker han ifrån... Antukia till Tarshus som är Saulus hemstad och du hämtar honom och säger jag vet vad du ska arbeta nu och så tar han med sig Paulus dit. Och när Paulus liksom mer och mer växer i var, sig varm i kläderna och tar över så verkar det inte som att det finns ett uns av avundsjuka i Barnabas. Han är inte kristen. För att tjäna på dig själv. Han söker inte positioner. Han söker att vara en tjänare. Men Johannes åkte hem till mamma i alla fall. Och senare kommer vi se att Paulus han, han tog illa vid sig av det här. Nu läser jag vidare ifrån eh, 14 versen. På sabbaten, alltså i Antiochia i Pisidien, på sabbaten gick det till synagogan och satte sig. Efter läsningen av lagen och profeterna lät synagogförståndarna hälsa dem Bröder, om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket så säg det. Då reste sig Paulus gav tecken med handen och sa det Israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna. Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft hand förde han dem ut därifrån. Och under 40 år bar han dem i öknen. Han utrotade sju folk i kanans land och gav deras land i arv åt sitt folk. Allt detta tog omkring 450 år. Därefter gav han en domare fram till profeten Samuels tid. Sedan bad de att få en kung- och Gud gav dem Saulkish son, en man av Benjamins stam för en tid av 40 år. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem. Och han gav honom sitt vittnesbörd. Jag har funnit David Ishai is son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt, från hans efterkommande har Gud efter sitt löfte fört fram en frälsare för Israel, Jesus. Innan Jesus trädde fram hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk. Och när Johannes nådde slutet på sin bana sa han, "Den ni tror jag är, det är jag inte. Men efter mig, Kommer en vars sandaler jag inte ens är värdig att knyta upp. Bröder, söner av Abrahams släkt och ni andra som fruktar Gud. Till oss har budskapet om denna frälsning blivit sent. Jerusalems invånare och deras ledare förstod nämligen inte vem han var. När de dömde honom uppfyllde de profeternas ord som läses varje sabbat fast de inte fann honom skyldig till något som förtjänade döden krävde det att Pilatus skulle avrätta honom och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom tog de ner honom från träet, korset och lade honom i en grav men Gud uppväckte honom från det döda och han visade sig under många dagar för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Och nu förkunnar vi det glada budskapet för er. Löftet som fäderna fick har Gud uppfyllt åt oss deras barn genom att låta Jesus uppstå. Det står ju skrivet i andra salmen: Du är min son, jag har fött dig idag. Och han har upp, att han har uppväckt honom från det döda för att aldrig mer återvända till förgängelsen. Det har Gud sagt med dessa ord: Jag ska ge er det heliga och fasta nådelöften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe. Du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Moselag. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er Se ni föraktare, häpna och gå under, jag gör en gärning i era dagar, en gärning ni aldrig kommer att tro när den berättas för er. När de gick ut bad folket att de skulle tala mer om detta nästa sabbat. Och när församlingen skildes åt följde många judar och gudfruktiga, proselyter med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd. Jesus, Herre Jesus Jag jag prisar dig, Herre Jesus, jag prisar dig, jag prisar dig. Jesus Jag prisar dig Jesus Herre Jesus Jag prisar dig Jag prisar dig Din Sår Bringar Ljus Efter den här läsningen så hörde du min sång Tack för ditt blod som talar om det Jesus gjorde för oss. Och det som Paulus i den här fantastiska predikan när han liksom sammanfattar hela Israels historia och visar på att det som var förutsagt är ju förverkligat i Jesus. Det är en, ett mästerstycke i att tala. Och man förstår ju också här att det inte bara var judar som lyssnade. Utan han sa bröder som ni andra som fruktar Gud. Proselyter nämns här. Och proselyter var ju de som var födda som icke-judar. Men som konverterade och lät omskära sig. Och liksom blev judar. Men det var ty tydligen en hel del andra också som sympatiserade med den judiska tron och som trodde på Gud och det var ganska många som eh, Paulus och Barnabas fick träffa här Jag fick höra av mina äldre pastorer när jag var ung predikant eh, det här på att Jesus finns ju så mycket lite överallt i gamla testamentet om man bara är uppmärksam och liksom läser och eh, har på något sätt de, de nya testamentets glasögon på sig eller hur jag ska säga. Men jag hörde så här, det uttryckte så här Nya testamentet är i det gamla förvarat. Gamla testamentet är i det nya förklarat. Så gamla testamentet och nya testamentet hör ju samman. Det är samma Gud, det är samma hela Bibel, det är samma underbara Guds ord. Men eh, Nya Testamentets sanningar finns förvarade lite överallt i Gamla Testamentet. Och Gamla Testamentets Gud och principer och profetior och historia förklaras i Nya Testamentet. Jag läser vidare nu från den 44:e versen. Följande sabbat var nästan hela staden samlad för att höra Herrens ord. Men när judarna fick se allt folket fylldes det av avund. Och de hånade Paulus och sa emot det som han förkunnade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt. Guds ord måste först förkunnas för er. Men när ni avvisar det och inte anser er värdiga det eviga livet då vänder vi oss till hedningarna för så har ärren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli till frälsning ända till jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord och kom till tro alla som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området. Men judarna hetsade upp de förnäma kvinnorna som värdade Gud och de ledande männen i staden. De satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Då skakade de av dammet från sina fötter mot dem och fortsatte till ikonium. Och så den sista 52 versen i kapitel 13. Och lärjungorna uppfylldes av glädje och den helige ande. Det här är en intressant eh, modell som vi också ser sen att Paulus och hans eh, team gör likadant på andra ställen. Man börjar i synagogan, man börjar i det, i Guds egendomsfolk och förklarar och predikar och proklamerar att Jesus är uppfyllelsen av de gamla skrifterna. Eh, och eh, många tar emot och många blir övertygade eh, men så fanns de här fanatiska judarna som då uppviglade folk och ställde till problem. Och eh, först så säger Paulus när han, de får höra motståndet, att ja vill ni inte lyssna så går vi till hedningarna för vi har ett uppdrag att predika evangelium för alla och hedningarna ska få se ljuset också och de, dessa de som inte var juda, de blev jätteglada och de prisade Herren och så kom det många till tro och ordet spreds över hela området står det här och då blir det Ännu värre när de här fanatiska judarna hetsar upp människor och startar en förföljelse och fördriver dem. Och då lämnar de staden och fortsätter nästa stad. Men det underbara slutet här får jag läsa en gång till. De är inte nedstämda, de är inte förtvivlade, de är inte knäckta. Det står lärjungarna fylldes av glädje och den heliga ande. Det är fantastiskt med evangeliet. Det är för alla människor. Jag ber en bön innan vi går mot avslutningen av vårt program. Tack Herre för budskapet. Som ska ut till hela världen, till alla folk. Och tack för Barnabas och Paulus och Johannes Markus och andra missionärer i alla tider. Som har spritt evangeliet och undervisat andra att sprida det vidare. Och sare något ut över världen och jag tackar dig personligen för att jag fick växa upp i en missionärsfamilj och eh, finnas i församlingar som tror på att berätta om Jesus både i Sverige och andra länder och att hjälpa människor i nöd. Velsigna mina lyssnare och var med oss alla herre. Du store Underbara frälsare. Tack för att du har lyssnat. Vi fortsätter med de här spännande missionsresan och berättelserna i nästa program. Och här hör vi en originell och intressant sång som passar väldigt bra. Ingemar Olson, Vi går ut. Textning Stina Han är ju allt han vill, så jag kan tro att vara tryg. Han känner varje väg jag vandrar på, så jag kan tro att vara. Trygg. Svart land och hav och himmelblå. Ja, jag kan tro och vara trygg I sommarsol hans kärlek mot mig ler På storm i hans stora makt jag ser som höner varje liten människa blir. Jag jag kan tro att vara. Sol, hans kärlek mot mig ler På stormet hav Hans stora makt Jag ser Jag älskar din undervisning Hela dagen begrundar jag den Vad ljudligt ditt ord där på min tunga Sötare en hålung i min mun Vad jag älskar din undervisning Hela dagen Begrundar jag den Vad ljuvligt det ord är På min tunga Sötare en Honung